Ті руки відтягли ковдру. Перед нею з'явився шмат каніфолю у довгій сродці «Підійди, не бачу. Ти хто?» Піднялася тремтяча голова без волосся і втупилась в неї. «Я Вероніка. Ти мала. У який клас ходиш?» «У шостий. Ходила». «А звідки ти взялася?» «Та звідти», махнула рукою. «Тебе викрили? Виміняли?» Ні. Мене виграли у карти. Голова знову впала на подушку і важко дихала. Тонкі руки нервово сіпали простирадло. Здалося, хворий заснув, але він тут же відкрив очі, пильно подивився на неї. Вона зніяковіла і за п'ястям поправила волосся. Хворий ввімкнув світло, клацнувши вимикачем під ковдрою. І все дихав, дихав, ніби не міг надихатися. Вероніка схопила скрипку, побігла сходами. Знизу чулися голоси і піднімалася пара, схожа на дим. У лазні було темно, як у погребі. Єдина лампочка ледь освітлювала полички і таски. Підлогу залила вода так, що доводилося бродити. Пахло розбухлим деревом і березовим листям. Вероніці зробилося страшно. Вона вилила на себе тазок води і вже рушила до виходу, коли на порозі стала господиня. Дівчина завмерла. У жінки була коса до п'ят. Коли вона розпустила її, то все тендітне тіло покрило чорне, як руно волосся. Ось тобі й дві голови. Такої краси Вероніка ще не бачила. Минали останні дні листопада, Ночами налітали шалені вітри, гнули й ламали гілля, та кидали його на шибку. Дуб то сичав, то висвистував теревів, не наче велетній, хотіли його вирвати з корінням. За ніч кімната у піддащі так вихолоняла, що вранці вода у кухлі затягалася тоненькою кіркою льоду. Цей похмурий будинок з вузькими сходами і безліч кімнат Комірок, балкончиків Давно потребував ремонту Вероніка згадувала свій дім Де батько щоліта наводив лад А тут, здавалося, ніколи не фарбували підлогу Бо вона сіра і у тріщинах Не білили стіни Які подекуди вкрилися рудими плямами У будинку щодня бігали, поспішали Носили якісь ящики, коробки На кухні вічно щось варилося. Підгорало, парувало. Усім було ніколи. Всі були чимось заклопотані й похмурі. Тільки до неї здавалося, нікому не було діла. Господар наказував, щоб вона грала. Але оркестранти набрехали, ніби грати вона не вміє. Яструб розпорядився, аби Вероніка допомагала на кухні. Але ті не знали, як поводитися з дівчиною. Чи гримати на неї, чи боятися її. Виходило, що Вероніка днями сиділа у себе на горищі або ходила на ушпиньках темними сходами і зазирала по кімнатах. Якось внизу біля кочегарки вона знайшла гору книжок. Обережно під ковтиною переносила їх до своєї кімнати. Вероніка любила господиню за незлобивий характер. Колись навіть попросила в неї теплого одягу і та принесла своє дівоцьке пальто та пухову хустку, якою напевне підв'язувалися, бо краї були витягнені як хвости. Пальто сягало у дівчині до п'ят, але вона обгорнулася ним і нарешті зігрілася. Господиня помовчила, а потім взяла її за руку і шепотом сказала, що про неї питав Ніл. Вероніка спочатку не збагнула, про кого йде мова. Виявляється, людина в сорочці, яка лежить у світлій кімнаті, зветься Нілом, і то син господарю. Піди до нього. Йому сьогодні краще. Пограєш? Але ж він старий і сердитий. Що йому розповідати? Дві голови розридалися. Йому чотирнадцять років, розумієш? Тільки чотирнадцять. Дівчина збентежилася. «Це все через мого чоловіка. Крамниці грабує, п'є. Може голову людині провалити? Стільки гріхів на наш рід!» Господиня втерлась фертухом і вийшла. Відтоді Вероніка щодня заходила до Ніла. Коли він лежав, укрившись з головою, здавалося, що у ліжку немає нікого. Вона не обзивалася, а виймала скрипку – і мовчки починала грати. За вікном стіною пролітали поодинокі птахи. Вітер кидав галузки з дерев, наче милостиню промерзлій землі. Сірі хмари металися з одного боку в інший, а сонце вже не один тиждень ховалося за свинцевою брамою ранньої зими. Дешева скрипка звучала тоскно, попискувала, нагадувала про дощі, сніги, але Вероніка відгонила сумні спогади. Поруч було стільки смутку, що вона по-дитячому шукала розради, наче квітки в темному лісі. Знову і знову уявляла терасу обвиту трояндами. Батька з матір'ю, що сиділи в плетених кріслах і усміхалися до неї. «Тату, де ти? Чому не шукаєш мене? Чому не провідаєш? Я так давно не була вдома і не знаю, чи цвітуть на вікнах калачики». У Ніла була тепла кімната. Вероніка проводила біля хлопця цілі дні. Спочатку їй було страшно дивитись на нього,